Ja, varmt välkomna till PL-podden eh, som spelas in den sjätte i tredje, den sjätte mars alltså. Eh, Medverkande idag är jag, Jonas Hansson från Radio Boslän. Vi har med oss Per Bengtsson från Liverpool Sweden. Hej, hej! Vi har med oss Robin Johansson, eh, vår eh, studieexpert får man säga. Får man säga? Ja, inte studie utan studie. Studie. <laughs> Och sedan har vi med oss veckans gäst Jonas Bengtsson, sportjournalist Från allt om handvåld, det är du och Tero Ri som har koll på det där <laughs> Varmt välkommen är du i alla fall God Göteborg är det och Keja på Newcastle Så vi kommer att prata eh, Det passar ju bra när det var varit derby och grejer Amen. Men vi kommer att komma till det lite senare i, i, uh, Under det här. vi kommer att ha lite frågor också Skulle jag tro om Newcastle i år Per, per har ju en egen åsikt här Som kanske inte alla <laughs> håller med om heller men för er som inte har lyssnat på pl innan så är det här ett mer, ganska vänskapligt samtal mellan, går igenom veckans matcher, eh, försöker dra lite slutsatser där det går och eh, ja, referera lite vad som hänt och vad vi tror kommer hända i framtiden. Vi kommer ju bland annat prata om Chelsea's eh, ja, tränarkarusell eh, och så lite extra då på Newcastle kommer vi lite fokus på. Får vi se om vi kommer fram till något i slutet vi kommer börja med att prata om Blackburn-Aston Villa 1-1. Var någon som såg denna match? Nej, det gjorde jag inte. Det kändes ju inte som det var den hetaste matchen den här gången heller, så det är vi. Nej, Nej. <laughs> inte. säga så här uh, Att Blackburn ändå tar poäng mot Aston Villa. Aston Villa är ju inte jättebra heller i och för sig. Nej, men, men poäng hemma är viktigt i det här läget. De fortsätter att kryssa oh. med, med klischgubbar. Hade väl gett och så var det väl en kvittering med tio minuter kvar där som Dan. Jämla uh, Newcastle-bekantningens Sogberg och det är villas mål men uh, det är blir nog tufft nu för Villa nu när de har Bent borta i tre månader i resten av säsongen. Ja, Bent och ingen Keen längre. Det är ganska tunt framåt faktiskt Nu är det väl Agbong Lahore och Heski som får lyfta anfallet <laughs> Det är ju det, men Agbong Lahor är inte vad han var för några år sedan Han hade hysterisk form ett tag mm. wow. Då behöver vi någon och leka med känns det som också Mm Du menar att Heski inte är den lekkamraten då? eller? Nej, <laughs> <laughs> han, är... han inte någon lekkamrat, nej. Det tycker jag inte. Mm. Inte för någon. Han är... <laughs> jag vet inte. Han är... Han är där och tar upp plats. Han står i vägen och kan mm. ta bollen ibland. Men han är, han är inte så spexig tycker jag inte. Jag ska här... för... <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> han ska sitta ensam i sandådan. Precis. Det är en när han är spexig när han gör mål när han går fram och kör putten. Det kanske han inte gör längre, det vet jag inte. Så jag har det, han är kör i golfputten när han gör mål i alla fall. Och så länge sedan som man vet inte. <laughs> ja, nej, det finns ju en del hyllningsvideos på Youtube också Ska se om vi kan leta fram något att lägga upp på hemsidan Som folk har återskapat många kända moment i FIFA och liknande När han missar mål Ja, han har inte gjort, har inte gjort mycket mål i Villa faktiskt Har han inte? Han har mm, nej gjort nio mål sedan han kom 2009 och det är inte, Sen har han inte fått spela, så har han inte startat så jäkla mycket i och för sig Men han har han har inte varit en jättestor målskytt skit var inte innan heller, men nio mål på tre säsonger snart det är inte så vet. Nej, det känns ju ändå att man borde kanske putta in en åtta mål för att vara godkänd varje säsong egentligen. Ja. I alla fall ja, om man det spelar. Fjärde, det blir fjärde säsongen när det är med. Det är ungefär. Mm. Ah, mm. det, blir, det blir tufft Fast de, kanske, de har väl tillräckligt stort avstånd Ner ändå kanske De bör inte tappa så många poäng Till så att de eller missa så många poäng till så att de Blir dragna i strid Där nere mm. Blackburn lyckas klättra sig Strax över sträcket på samma poäng Fast eh, <laughs> Marginellt bättre målskillnad Än Wolverhampton Paul Robinson gjorde några viktiga här Så en poäng får de väl Mestan var glada för. Ja, jag också. Ja, verkligen. Men eh, man har nu, jag hoppas ju lite att Blackman ska vara bara för man vi ser Tvillingarna Olsson Olson i Premier League nästa säsong också. Mm. Sen är det ju alltid lika kul när de tar poäng när fansen inte vet om de ska skratta eller gråta. För om vi blir av med Keane fast. De vill ju inte hoka ner heller kanske. <laughs> det är lite sant. Lose, faktiskt. lose. Ja, det är lose är nästan för dem, för de vill, de, de vill ju verkligen bli av med honom Men så länge, om han lyckas hålla dem kvar så kanske det inte finns någon anledning till att sparka honom rent så sportsligt Därför att de ändå har gett dem ett nytt kontrakt så kanske de ger dem en säsong till Sant uh. Nej, inget omöjligt Aha. med Winkies Nej, Nej verkligen inte Ska vi gå vidare på nästa match kanske? Ja, vi tittar på Liverpool Arsenal 1-2 och för er som inte såg matchen så beskrev <går> vad heter det, jag kan inte ens uttala hans namn, målvakten Kishnisnisk eh, eller något sånt. Mm. Eh, han sa i alla fall att det var döron och eh, fan Päris var också rätt nöjd med att man gjorde två mål på två chanser i princip på Arsenal. Eh, någon som vill gå vidare? Och... Jag såg inte jag var tyvärr i på annat då Så jag har inte sett, jag har bara sett lite slep och sånt Och då är det ju chockerande Men jag tror Pär såg så ja, det väl Ja, såg ju hela Tyvärr <laughs> uh, Nej men det Liverpool kör ju Arsenal under framförallt Första halvtimmen Där det ska egentligen ska stå 3-0 uh, Köjt bränna straff Kursen 9 självmål Och så är uh, det spricka stolpen Och uh, Sedan efter en halvtimme får Zagna ledigt på högerkanten, slår ett perfekt inlägg Carragher tappar från Percy och så är det kriterat Och sedan i andra så fortsätter Liverpool tror man på, kanske inte i samma höga tempo och De gick lite på knäna men Martin Kelly hade upp ett mål och, och träffade mer med luften boll Så att den studsade på stöd i benet och ut Och var någon till bra chans som de hade som såklart brände det var ju någon mer, uh, mer i stolpen där. Vad du? Det var ju någon mer i stolpen mot slutet. Ja, just det. Ja, just det. I slutet första halvbräck, det är Kejt som styr i stolpen. Mm. Ja. Uh, så det var lite, lite som uh, Liverpools säsong har varit hittills. Med brända straffar, mycket träträffar. Nominerande spel men sen en jävla förmåga och att sätta chanserna. Och ser jag märkte så också att Daniel Agge var borta på skada, för det är ju... Jamie Carriger som tappar Van Persie vid båda målen. Det sista kommer det på stopptid från en sånglyftning in i straffområdet. Och så sätter han en jävligt distinkt med ner i hörnet. Ja. Eh, kanske det borde tagit men det är fantastiskt avslut från Van Persie. Ja, men det, ja, det, det var... Ja, man fick ju vatten på sin kvarn om att Jamie Carriger kanske mm. har gjort sitt på toppnivå. Ja, tyvärr. Nej, det det som jag det lite tidigare under säsongen Tyckte jag också Det var i, i inledningen där innan Det blev Skärte Lager Så var Carragher inblandad Och tyvärr i de flesta baklängningsmålen Som till exempel ja. Ja, Hemma mot Bolton När det blev 3-1 Så på övertid så är det han som schablar Så Petrov kommer fri Och ja. liksom det har varit många Sådana enkla missar han gör Som liksom Man väl sån rutin inte ska göra Men som han det. har gjort ändå då inte första säsongen egentligen heller Han har ju varit Nej. Dalande form Eller ja, kunnande då vad det nu är som, är, mm. som saknas Det har varit ganska länge Han är, han är inte så bra längre det är Han, bör han börjar ju bli till åren och ja, han, det är Vissa missbackar, kla missbackar klarar Att hålla på lite längre Men det, då gäller att man är en Extremt världsback vilket Jimmy Carragher, kanske aldrig riktigt har varit så så värdska kan ha varit en bra, bra hög, högt upp i Premier League men mm. det, kan, det är inte Maldini liksom som kunde hålla på mycket längre och ändå vara stabil eller något sånt. Nej, det är ingen Maldini nästan direkt, Nej, det är han inte. Han har inte riktigt levt på någon elegans eller något sånt någon sån klokhet genom sin karriär. Han har ju ändå varit, han har ju slitit och han där hans kropp orkar och inte slita så mycket som han borde behöva göra för, eller skulle mm. behöva göra för att klara Men egentligen, ing, ingen skugga kommer ju ändå falla över honom han, var, han har varit i Liverpool hela sin karriär så det är liksom Det, det går ju inte på något sätt att klaga på det Jimmy gör för Liverpool även om han Ligger bakom ett par mål nu Det var ju offensivt, det fallerade får man ju ändå säga med alla Chanser, att de bara gör ett mm. mål är ju Märkligt Skandal det är ju Liverpool bra ju sämst eh om man vet då har han bra översätter min chans conversion i ligan mm. eh, liksom. sen så att ta till på sina chanser i menar 30 mål på 26 matcher när eh, fan Percy själv i år, så liksom har gjort 25 det är för finna dåligt men det är... det känns ju som du gått lite innan när man tyckte att äh, det är jävla åt du liksom det är 22 ramträffar eller vad det är nu i ligan mm. Och det var 5-6 brända straffar Och liksom man tänker ja, men Det är otu det är otur Men nu har det gått så jävla långt så det, måste, det sitter ju i huvudet nu Ja mm. då, Om man återsluter till Carragher så skulle han kunna Han skulle kunna få 11 matcher till Så han kommer upp i 700 spelade matcher För Liverpool mm. Sen skulle han kunna Han skulle kunna få, ha sin sista match som 700 match kunde han bli hyllad Och sen kunde han sluta det det skulle vara en ganska bra grej tror jag Och sen försöka satsa på det Men det är bättre att försöka ha ja, att skola in någon annan istället Ja Jag undrar om inte efter dagens match Om inte Kuatis går redan för honom i hackordningen så vill vi se inför helgen Jag, jag, jag tror nog det Om inte annat så är det ju definitivt så nästa säsong Känns det inte som Jag ser vissa likheter med typ Gary Neville till exempel som också verkligen var ja. På ett talande ett tag mm. Men som ändå förstod det själv till slut Och verkligen sa att nej nu, nu får jag nog ge mig liksom. Han var väl mitt i säsongen väl I ja, februari och sånt Ja det var liksom att nej mm. Det här, vet, det här men håller det. inte liksom det inte samma jag, jag vet inte om Carry har samma om jag Självinsikt eller det har han väl säkert Men jag tror inte han lägger av Bara för det utan han kommer nog Fortsätta trumma på det här året ut Och ja. kanske mm. även nästa år Ja. Men mycket längre så tror jag det inte blir Framförallt ja. om liksom mittbacksparen håller sig fiska nästa år Då kommer han ju få minimalt med speltid Han kommer ju kanske få chansen i Karin Kapp då ju. Nej mm. Så är det absolut Men det, det är ju lite det är, Han var <laughs> faktiskt uttagen 2010 i, i VM mm. var, Vilket ja. inte något någon styrka för <laughs> liksom för engelska landslaget där kanske, men det, då, då var jag ändå, för två år sedan kanske jag kanske han ändå höll att kunna mm. vara så vara stabil, men Absolut. Ja. Är det är ju Arsenal var ju, det, det är ju den största förnedringen när motståndarna säger att man inte är värda poängen, det är det, mm. det, det, det sa de ju faktiskt, det var ju i princip så de, de var, inte, det här ja. var inte riktigt det var inte riktigt rättvist, de här poängen skulle vi kanske inte riktigt haft och det är ju ganska förnedrande mm. Men eh, viktiga poäng för Arsenal är det ju tre, tre poäng före Chelsea nu? Med mm, den. Ja. ja, detta var nog... Detta är ju deras raket upp mot platsen faktiskt. Det, ja. det var fyra ja. poäng upp dit. Ja. Uh, och... Ja, visst är elva matcher kvar, men med tanke på hur det ser ut i de andra klubbarna och den boosten Arsenal har, visst, de, de kan vara ojämna och liksom tappa poäng helt ologiskt, men... Så länge Fan Persie håller sig hel Så har de liksom Champions League I sin egna ficka mm. jag, Tror du att vi kan man... se någon sån mm. ja, Fortsätt du först där Jag tror inte att de tappar utan de kan nog ta tredje platsen till och med faktiskt. Tror du ja. att vi kan få se Ett bakslag på Fan Persie Alla slätan som man brukar få på vårsäsonger För nu är ju Fan Pärsie faktiskt Dels varit hel, dels spelat extremt mycket De liksom. borde kanske börja känna sig lite sliten Ja, det är jag tror det är väl en liten välsignelse i Som är gömd där i och med att de redan åkte ut FA-kuppen Eller, det gjorde de Ja, gjorde de Motsamtal mm. där Och att de kommer ju åka ut Champions League ikväll mm. Och då är det liksom bara ligan kvar Och eh, jag tror han ska klara sig hela vägen faktiskt Även om det var ytterbacken ytterbackarna som får strykarsen Ja, Däremot så tror jag att han kan göra ett ganska dåligt EM mm. det, skulle, det skulle inte förvåna mig Faktiskt, han var inte så, nu den, jag så lite på den England-Holland-matchen, han var inte någon av dem som jag tyckte var bäst, bäst i, i Holland faktiskt, det var väl, Robben var ju jäkligt bra, och sen och kom mm. ju Huntelaar in och visade hur man nickar ihop med folk. <här> hur man äter gräs Ja, <här> <här> precis <här> Nej, det är jäkligt bra. Ja. Nej men eh, Robin har ju chefen att vila lite på bänken också i Bahrain så. Nej. Så det är sant. Mm. Är det något mer vill vi vill tillägga om Liverpool på Nej, ja, ja, jag vet inte om Tampa bara Så mm, även om Arsenal skulle ta Champions League så vet jag fan om han är kvar nästa år. Nej, det börjar han börjar så här bra får man knappt prestera. <laughs> för då kommer det börja ryckas ifrån klubbar. Jag, jag, jag har ju mm. Jag kan ju se att Järn Madrid börjar rycka honom, det är ingen omöjlighet alltså. Och han är ju ett år kvar på kontraktet när ja. sommaren kommer mm. De ska väl inte, Han har väl sagt att ja, men vi kör på nu i fotbollen, sen tar vi kontraktet sedan. Ja. Och jag menar han kommer ju vilja ha en del garantier Men sen liksom, han har ändå sett ja. Fabbe och Nasseri lämna, varför inte jag görar också faktiskt till ett större, liksom Ett ah, ja. projekt som Kanske kommer inte längre Han kommer ju inte få lön, Den löneökning han skulle vilja ha för att stanna kvar Det tror jag inte lönen får han nog högre än annanstans Och sedan är den där ju frågan också hur Arsenal förstärker Och liksom mm. Hur liksom det, det är ändå också en Inspelningsperiod de kommer ha det på I alla fall en säsong Liksom få in allting egentligen bra Det kommer inte klicka direkt och då är det ytterligare ett som går för honom där. Han, han kan ju ju annars vara den liksom pusselbiten som går till denna flag. lag. Att han ska ja. behöva vänta in pusselbitar till Arsenal. Exakt. Mm. Sant. Ja. Då tittar vi på QPR mot Everton 1-1. Det är väl inte helt oväntat. Everton <laughs> brukar ju inte vinna mot de lag de borde vinna mot. Nej. Fint Eller så kanske fint mål och Dränthe, måste jag säga. Mm, mm, det var riktigt fint. Det var ganska många fina mål den här omgången, faktiskt, överlag. Mm. Ja. Men det var, det är ju ganska... Ja, lite väntat resultat. Cupiard fick lite poäng då, men jag har haft lite kräftgång. Men det är ju, jag vet, Cissé har varit avstängd och han har ju tänkt att han skulle gå in och hjälpa till lite istället. Om mm. De, de, jag, tror in, jag tror inte de kommer åka ner, för nu när Cissé är tillbaka och så Bobby där framme det, Jag tror mm. inte de ska, de ska kunna klara sig kvar mm. Ja, det är ju lite det också att de andra laget spelar fjävla dåligt Och QPR ja. spelar väl minst sämst av dem där, de där nere mm. Så ja. det är väl där de har medvinden Ja det kän känns ju som de har faktiskt har värvat ihop ett lag Som borde klara det här kontraktet de, Det känns som de kan ta mm. alla lagen nedanför sig i alla fall Ja de har ju ändå hyfsad bredd också Tycker jag liksom att ta. Men det blir en väldigt avgörande match här nu Nästa vecka borta mot Bolton faktiskt minst mm. där och de Kan nästan börja så. De, de får ta en värdbejövlig andetag med, liksom? Skulle de forska då det är lite panik På taket Ja det är verkligen och Everton gör ju som vanligt att de spelar bra mot de bra lagarna och sådär mot de andra. Och Everton är i och för sig på 34 poäng men det känns ju inte som att de kommer att åka ur va? Nej du. Det... Nej. Det är 12 poäng ner. Ja. Mm. Och det är 40 som brukar krävas så det kommer inte ens behövas i år. Ja. Jag tror det kommer vara ungefär kanske max eller runt 35 poäng. Det känns mm. väl rimligt att hålla sig mm. kvar det tror jag också så. låter vettigt och så kommer någon eh, kommer klara sig och så på något sätt kommer David Moyes få berömd för det jobbet han gjort lite mm. <laughs> så sågning i smyg det <laughs> jag, jag var ganska uh, ja. öppen backhanded <laughs> yeah. mm. backhanded compliments mm. Mm. Ja, vi tittar på några andra som också gjorde mål. det var inga finmål i den matchen dock, Manchester City Bolton. Mm. ett ganska snyggt min... självmål i och för sig. Mm. Det var det. Jag fång inledningen mm. av den matchen och City borde haft 2-3-0 efter fem minuter. De var ju i inledningen bara malde på och väldigt liksom bara rakt ner i djupled, snett in och bakåt. Och sedan var det bara någon Bolton fot i Mellan för att det skulle bli mål. Och... Mm. Det är så, han ser lite av Pizarro där så de har ju gått in från Romo och han ut och trivas väldigt bra. Liksom bara sög in bollen och sedan levererar den framåt direkt. Men ja, bollen är väl inget test i sig men var ändå imponerad Liksom att det inte var inget snack utan det var liksom bara ute och ösa. De hade ju chanser för att vinna med 5-0 men jag vet inte vad... Sturridge hade ju några och Balotelli var det väl också. Mm. Ja, Balotelli brände ett par bra lägen. En väldigt fint 2-0-mål också måste jag säga det med klacken från Johnson fram till Balotelli. Mm. Underbart firande också. <laughs> Som vanligt. Som vanligt. Ja. Helt, nej. Jag, jag bara satt här, just så jag, eller det var fått på ett svep så, så Att jag hoppar av glädje Stolen här, det är ju så jävla underbar mm. Jag skulle nog säga att På tal om hans firanden Så är det topp ett Eller bästa firandet i år Det måste vara det mot Newcastle När han satte straffen mot Krol Lägger armarna i kors och bara stirrar <laughs> ja. Och sen tvåa Måste vara mot Wolverhampton Att slå in den med axeln typ ja. Det är också är så jävligt kaxigt Det har han ja, mm. ja. Men det. Jag tänkte. Så vad har vi till själv? Why always me måste so, ah, ah. so, jag vara ett såklart. Ja. Något jag inte vill. Så. Jag kan säga att vi har ju skrivit in det här. Vi måste ju prata om favorit-Balotelli-minnen från säsongen i sista programmet i alla fall. Det är ju såklart. Ja, absolut. Och ett monsterprogram kommer det vara. Hur mycket gäster som helst. <laughs> ja. jag kan uh, bra, bra att jag har planerat det redan. Jag kan varmt rekommendera hans Twitter För de som inte sett den Den är sjukt bra faktiskt <tryck> inte den en fake Twitter eller riktiga Twitter? Ja, jag vet inte Men uh, den är evigt kaxig i alla fall mm. <tryck> Ja, det är den är i alla fall. Efter liga cup Så var det en bild på uh, en boll ute i rymden Så var det no någonting menat till Charlie Adam Där efter hans straffmiss <tryck> mm. Ja, jag tror den också <tryck> Ja, bra. Ja. Jag kan faktiskt på Om vi går tillbaka till Liverpool-matchen Vi glömde ju faktiskt berömma Korshjelny Fanns ganska snygga självmål faktiskt Ja Det var det, det faktiskt Väl placerat. Till faktiskt Ja Ja inte... Kunde inte gjort det bättre själv Nej Att han inte gjorde fler den matchen nu. Kan man undra Han var ganska risig Men Ja, äh, ja. Uh, en är filling bra riana på någon glutenis förra året. Så han får de jävla ja. hålla. Men City fortsätter tuffa på. Vi är det bara två poäng före United, men jag har ju fortfarande svårt att se att United ska ta det här. City har ju ja, ett tufft spelschema kvar Ja, de har ju det. Arsenal borta, Chelsea hemma, United hemma, Newcastle Absolut. borta väl tror jag. Ja. Mm. Av topp Lagen då. Ja. Sedan United har ju bara City kvar På vårt plan Ja däremot så, det är sant i och för sig Jag tror ju att Nästa omgång kan Däremot bli lite tuff för United De möter de VBA Och de är ganska bra form just nu Ja. Okay. Uh, och de ska Till, till träff Och ändå de vill ha ju en poäng så att de, Och de är ju ganska svåra att göra mål på Det är inte så att Visst, United de får in sina bollar men det, om de inte har den matchen när, de, när det kom, går deras väg och sen Jonas Olsson och dem gör en bra match, då är inte det helt, helt lätt alltså. Nej, de har ju. En, har ju ganska svårt mot West Westpromers tycker ja. jag de flesta matcher den senaste säsongen också. Mm. Sen, sen är det ju liksom, så jag skulle inte att sitter jag kvar Chelsea och, och så. Men just den chelsea matchen som är näst nästa omgång Des ja, jag mm. ser inte att City tappar poäng där. Hemma match mot, mot Chelsea, som är i en helt horribel fas. Allt, allt bara går ju bara mot dem. Mm. Jag, jag, jag, jag ser inte att City kan förlora den matchen. Det skulle nästan vara underskattning om de förlorade den mm. Nej, mm. ja, de ska ju ha mycket liksom, högre koncentration och ja, allting. Man har jag jag, jag menar år. det. Är, man inte Chelsea-matchen, alltså vi Chelsea också direkt efter Champions League måste den väl vara för dem den veckan va? Det bör det vara, ja. Eftersom de, mm. Chelsea kör inte den här veckan och kör nästan. Mm. Och då har ju, ja. kommer de ju de ha sattat allting på att försöka vända den matchen. Mm. Nej, ja, ja, den tror jag inte är något problem. Däremot är ju Arsenal. Den är ju... Fast ja, de är ju, de är ju så jävla vassa framåt Arsenal är inte något jättestabilt lag defensivt. Är de inte så det. Mm. det är ju det som är grejen. alla De, de, de har ju de som liksom förmåga att göra mål. så att De kan till och med släppa in mål. Fler mål ibland och ändå vinna. Mm. Mm. Det blir kul Även också, Fast inte. de inte gör det. De har ju sett i 19 mål. Det är ju helt galet bra på, på 27 matcher. Ja, det är helt United är, det. Det är ju riktigt bra med 27 Insläppta på 27 mars. Och Liverpool är också jättebra med 25 insläppta på nej. Men 19 det är, ju, det är ju galet, alltså. Mm. Och sen har du gjort 69 på det. Ja, det, det är med. <laughs> ja. En målskillnad på 50 mål, liksom, det är helt vansinnigt. Nej, bra. Nej, släppa in 0,7 mål per match. Det är underbara sträck, säger Ja, det är få förunnat. Ja. Eh, ett av lagen som inte. Nej, de släpper väl inte in dödligt många mål Eller jo, de släpper in ganska många mål jag Tänkte säga Norwich, men de hade släppt in 44 mål Så de släpper in ganska mycket mål förlora med 1-0 mot Stoke Borta Jag tittade inte på den matchen, så jag har inte jinxat om den här gången <laughs> <här> Nej, jag har inte sett någonting Kom i, vem var det som gjorde Lätt, eller inte om Ja, 20 typ Ja Nej, det var lite... Han, han kommer runt på kant Men jag har för mig Och så typ drar den i första stolpen För ett litet misstag där och Nor Norwich målvakt som är på väg ut För att täcka av ett Typ ett inlägg eller sånt Men så drar rätt ringt den direkt Det är ja Tråkigt för Norwich såklart Att de förlorar den Men jag menar de är ändå säkrat kontrakten Till min Sipsson De gråter inte alls så mycket Nej. Mm. Nej, det är man gör en ganska intuitiv match. Det är ju i mitten där de ju att de ska upp och börja utmana om platsen men det är ändå ganska många poäng upp dit. Mm. Även ja, Norwich, de skulle ha haft 38 om de vunnit i och för sig, så då skulle de ju vara poängen efter Liverpool och bara fem poäng efter, eller sex poäng efter Newcastle, alltså. men det är, ändå, det är ändå lite väl mycket tro. Mm. Nej jag håller med Men Stoke verkar ha en liten uppåtgående trend också Så det kan vara svårt att vinna då Vi, vi går vidare helt enkelt då Till en, en, ja, nästan den mest intressanta matchen Den här omgången West Bromwich mot Chelsea 1-0 för West Brom Mm Så alltså, Andra halvlek där uh, Och det var inte direkt så att Chelsea hotade West Brom no, eh, Riktigt där Utan det var ju West Brom som eh, trummade på mest eh, Framförd av eh, Fortune på På topp Som eh, liksom var väldigt bra på att kanske inte lika vass i Avslutningsmomenten men väldigt bra liksom Nav i spelet Och sedan får de en hörna Som Chelsea Misslyckas med överensundan Och så är det 1 -0 vadå jag kan nära slutsignalen sen blev inte när liksom Chelsea lyckades inte for forcera fram något och Nej, det ser så så, så jävla fantasilöst ut tandlöst när Chelsea spelade oengagerat Nej, det blir något... man, vet, man vet ju för hur det kunde vara de bara... man såg när de liksom fick in det drivet i laget liksom att vara det bara forsade framåt hela tiden De liksom sprang över all, Alla motstånd liksom. Framförallt liksom när det kunde vara 0-0 och 20 minuter kvar Att de liksom Drog in högre växel Nu finns det ju inga växlar i det laget Utan det, det är såhär småputtrigt Och liksom Tråkigt Figt eh, Hela laget liksom. De vill inte, vågar inte Tror inte Chelsea, Chelsea. förlorar ju inte sådana här matcher förut men nu har vi lite blek ut. Mm. Men det är också det. När man har ett par som är Gary Cahill och David Luiz och de är bland de bättre på planen då är det väl läge att vara lite orolig. <laughs> ja, ja nej, vi vet ju att din att du inte föredrar Gary Cahill kanske. Nej, han han är, inte, han, är, han är väl habil, han är väl inte källsig material tycker jag inte Nej, på målet var ju, eller det, var inte, det är svårt han, det är, han slänger sig bara för att försöka ta bollen Men det är lite så att Drogba är redan där mm. Och ändå ska han dit och slänga sig Han slänger sig in i Drogba Och täcker exakt samma yta som Drogba redan gör Och det är ju, han skulle behövt täcka mm. ja, där bollen går helt enkelt Det borde ha varit han han borde ha stått upp igen. Det är lite, ja. tror jag, och just, jag, tror han, jag tror han vill för mycket Ja, Och just mittbackspar Det är ju också så väldigt svårt att få ihop bra Det krävs ju mm. en Väldigt massa matcher För att de liksom ska kommunicera bra liksom Ligga rätt Och Cale kom ju liksom nu i januari Och Luis har ju haft sina eh, Positionssvårigheter innan Även om han är väldigt duktig Mittback i övrigt eh, Så jag menar om nu är Terry borta på grund av skada Alex och Ivanovic måste spela på höger För Zingba -Husel. Så är det liksom det alternativet De har och det gäller att de liksom Klickar fort här Om de inte ska ta mer mark Till toppen eller till ja. Champions League jag menar Stoke hemma Nästa det är inte allt, inte allt Så lätt Jag tror Stoke kan vädra blod där Ja lite långa så, det blir rörigt mm. mm Chelsea kanske den största snacken sen efter matchen, Har ju dock varit att tränaren fick sparken Under det Vilas Boas Och Matti, Matteo tog över mm. Det var väl rätt att sparka honom mm. Tycker jag ja, ja jag tycker inte det Det ja, men se till inte, hur... inte, Det är ju här. Inte Eller så här Det är mest här, Ja visst Han ska få, kan inte få sparken För det har går, går dåligt Men Hjälper det laget Någonting just nu Jag tror inte det Han de kunde lika gärna Sparka honom efter Så, så tror jag ja, uh, Det är ja, det, det, det mesta Jag tycker Faktiskt Problemet tycker jag Har väl varit det är Att de inte har backat honom Särskilt mycket Utan det har varit att De fick in Sjön Mata eh, Lukaku eh, Och sedan ett gäng eh, Yngre spelare och det, sen har du väl, tycker jag väl Skadat sig väldigt tidigt mellan han och spelat upp som. Det som ehm, liksom det skulle förringras, men det gjordes det inte mycket. Det skulle en ny spel Det kom in det gick dåligt och backade till den gamla. Och de <laughs> gjorde de var liksom sämre på den gamla idén än vad de var förut och. Vad mm. I mean, ska alltså, man säger det. Att vänta med spark och honom, ja, visst. Men alltså, han har ju inte kunnat rädda upp någonting. Nej han har inte kunnat rädda upp liksom någonting, men det är jag mest att hon inte räddar upp någonting nu heller. Nej, det är ju ett sånt, men... sånt inte-beslut känns det som. Det kommer snarare får sämre effekt just nu än att kanske ha kvar honom för att, eller jag vet, det är svårt att säga. Jag vill säga in men jag tror ändå. Liksom, har man bestämt sig för att kicka honom, då är det lika bra att liksom, få det gjort. Än att, så man kan liksom, söka efter ny kandidat än att börja göra det i smygen och låta det komma ut i pressen och så blir det fulla ballonger. Han var väl ovän med lämpad eller lite sen på kant. Så då ja. Det är jobbigt att inte att vara kompis med kaptenen, liksom, eller ja kaptenen kanske han i alla fall. Mm jag har verkligen inte haft många vänner i omklädningsrummet Vi snackade om det någon gång där Var det åt Wolverhampton-matchen Och det gjorde 1-0 eller 2-1 sent Jag tror 1-0 målet Och alla, eller halva laget sprang ut och firade med honom Medan eh, eh, andra halvman stannade kvar på plan Och liksom inte brydde sig ja nej, men det, Och det var ganska visande För det var ju de yngre spelarna Och de portugisiskt talande spelarna mm. Som sprang och Ashley Cole ja. Men det kan ju vara att han bara hängde med på, på att, Wow, nu ska vi springa hit mm. uh, Han är ja. så en lojal och lagspelare Så mycket möjligt <laughs> Jag tror ju att det är att han inte förstår Men uh, ja Nej men överlag det känns ju som känns Det känns inte som alla de här tränarna har tagit in eftermåning har haft väldigt svårt För den här omklädningskulturen i Chelsea att De mm. är nästan lite för starka de här gamla spelarna Ja lite så Jo, Jag tycker det är väl Ancelotti sk Skötte det väl hyfsat Det var väl mer att han fick problem med ledningen mm. <laughs> Så liksom Vinner du det, det enda spelet så förlorar du det andra Det var väl liksom När Abramovic plockade in Torres så Man märkte det på Ancelotti I slutet där att han antydde väl ganska tydligt att eh, Det inte var hans värvning ja. Och jag menar Chelsea var året innan de man gjorde 103 mål I, i ligan Vann ligan och FA-kuppen Och sedan gör de inte något av det eh, Året efter åker ut i Champions League Och då får han gå Den, När det är liksom När de ändå behöver Ett nytt projekt liksom, Eller liksom en ny, ny, ny trupp Varför liksom utslöja pengar på en ny tränare när de bara kan byta ut spelen liksom det är ändå där problemet ligger det visar väl på de problemen som finns i klubbtoppen där hos dem mm. Långsiktigheten är ju obefintlig Han kostar väl 140 mille lösa från Portugal där eller något sånt där mm. då kan man ju ha lite mer tålamod tycker jag i alla fall Ja, så. svårt Tre och så är det väl Avgångsfett lag då liksom 80 miller nu tror jag Något i den stilen Och inte mer Så antingen Mer tålamod eller, Liksom en bättre på att början Men liksom det är ju så att bam, Vi tillsätter en tränare och så löser sig resten det är Inte riktigt så det funkar Tror ni vi får se André Villas Boas i något Premier League lag framöver Tottenham kanske Det är väl inte omöjligt Nej de har väl ändå lite mer tendenser Att ge lite tid dessutom så. Mm. Ja, Det är väl ett känns som ett lag som Passar honom också Kanske inte riktigt, de snabba mittbackarna Men liksom annars väldigt Bollskickligt Lag som kan hota både centralt Och längs med kanterna Väldigt farfyllt framåt i och med att uh, Arry lär försvinna så. Jag mm. vet inte. Ja, någon som har något att tillägga kring Chelsea eller West Bromwich? Ja, jag vet inte om jag sa fel men om jag sa att Sturridge spelade i City förut. Men han, han hade ju ett par chanser här i alla fall mot West Bromwich. Han var på att några e och målvakten bröt och grejer. Så det var väl hans fel att uh, vilja spåra Sviksbarken då. <laughs> det är lägga det på honom Jag var lite peka på någon Men det var dyrt Hade han kvitterat så hade det varit kul. Ja <laughs> Det är där säsongen Kokar mm. ihop till är, Annars då hade det varit lugnt Ja, ja. Synd Jävla Dennis Serge <laughs> Få hatbrev av andra Villas ja. Resten av sin karriär Mm -hmm. eh, Wigan, Swansea 0-2 eh, Två väldigt fina mål Av islänningen Här är Sigurdsson Gylfi eh, Ja det är, är det årets vintervärvning redan nu De har dratt in där Swansea Han har varit ganska tongivande sedan han kom Ja det var ju två eh, Riktigt mm. snygga raketer Han fick till då, på skotten där kan han fortsätta med det så? Mm. Det är väldigt... Uh, väl scoutad får man väl säga. Uh, Sedan inte värvning. Ja, det får man väl också säga. <laughs> Eller det är väl han och Pug uh, Rebnjak. Finns inte så mycket andra. Konkurrenter Nä, kanske. <laughs> men jag tänker att det värvades ganska lite. Men... Uh, ja, imponerande. Uh, och han spelade fram ett av målen Mot Arsenal också När de hemma vann där Så började betala av sig bra Ja, 89 är han bara också Ung och lovande Ska vi se, Han har gjort tre mål på sju matcher han gjort, Hittills på det här lånet ja, Då hittar jag inte assisten ens Ska vi se en assist, tre, tre assist har han gjort och tre mål På sju matcher Helt okej okay. Det är väl godkänt Får man säga eh, Men den här Julfi har ju ändå visat tidigare att han håller i Premier League Så det var inte helt oväntat kanske att han drar in honom han var, dessutom, och han var ju årets spelare i Reading När han spelade där Och så var han årets spelare i Hoffenheim förra året Trots att han blev utlånad där nu vid år mm. Ja det är en förbannelse <laughs> Det var ganska, det jag väldigt intressant Att han fick just årets spelare utan att spela någonting eller, Han var ju väldigt bra men han spelar inte många matcher Nej Det går väl mycket Nej det är ju så här typ, vad är det? Nej ah, 29 matcher spelar han förra säsongen Ja precis men det var ju säsongen innan tror jag Han blev till och med årets Spelare, han har ju bara spelat 13 matcher Eller om det var 10 eller något sånt Hur som helst och, Han är väl en sån karaktärspelare som man, gärna, som man gillar Han går in och jo jobbar väldigt hårt och Gör det bra Ja Det är ju lättare att han blir årets spelare än Berbatov Eller <laughs> lite, lite först det kanske ja. ja Berbatov skulle inte ens kunna bli årets spelare om han så gjorde 35 baljer känns det ja, som skulle då. vara mot Blackburn typ Ja det är så Ja han är ju alltså, inte jätteengagerande spelare här faktiskt inte eller engagerad är han, men ser inte så engagerad ut Han är väl ganska Just som vi tar han, han är väl ganska lång och så han liksom, Långa spelare Ser ju inte så jävla håglösa ut oftast Jag menar, det är ju bara Man har sett Andy Carroll spela i Liverpool Så vet man han är ju bara och ja. han, liksom, De kan se ut att inte vilja någonting Men liksom ja. Ändå fortfarande gör ett bra jobb Men liksom mm. Man sätter bara fokus på liksom att de ser lite så hänga ut Ja Carol saknar ju lite löpsteg känns det som Mm Löpstil skulle jag säga ja, det är ju att han, han har en väldigt konstig löpstil han. Det, det, mm. ser, det ser inte ut som att han tar i Ja Jordan, På tal om löpstil så har Jordan Henderson ännu värre faktiskt. Den ja. ser bedrövligt. ut Inte alls Stilfull ja. Det tal om inget Ja Nej, det är. Ja, att leva på lärdningar. Ja, nej, mm. ni kanske borde. Jag tänkte prata lite om det sen, men vi... så vi återkommer ja, till det. Men Wiggen, de, de han petade väl Rodalgo, Moses och det. De, jag vet han. Just defensiv mm. Jag defensiv i mitt fält där. Pöge säger det gick till. Han spelar i QPR. Uh, ja. ja, ni vet vad jag menar. Uh, jag fick väl lite skit för det från ägaren efter matchen. Martinez mm. Mm. Och Martinez sa väl att det berodde på landslagsuppehåll. att de var lite slitna. Men, ja, han, be men, han behövde vila dem liksom. Ja. Men ja, Norwich borta nästa. Kanske lite större seger chansar. Om man räknar så. Mm. Men ja, det är ju skadedisken kanske man får ta hänsyn till i och med att han vilar. Och det kan vi se hur det går när man spelar när man har spelat under 20 minuter par dagar innan, kanske. Så vi mm, Precis mm. Bra exempel. Men mm, då går vi väl in på nästan den matchen som vi har mest koll på. Den tror jag den Jag såg nästan hela. Jonas har sett nästan ja, satt, hela. Så gott som hela, ja. I samhället. Mm. Faktiskt. Mm. 1-1 uh, i uh, Newcastle mot Sunderland på Sports Direct Arena. Fängt in to Spark. <laughs> det är inte längre. <laughs> Jag står där. Ja. Ja. Äh, <coughs> 1-0 kom ju till Sunderland faktiskt, tog ledningen. Det var, vi kan ju bara säga att det var ganska hårt match. Du märks att det var där derby. Fem gula efter första 20 minuterna. Ja, det var uh, Sedan det var ju lite Sunderlands Taktik och pressa högt och Tackla hårt kan man säga Och det, det funkade bra i en, i en halvlek Ungefär mm. ja, Fast New, Newcastle var inte sen om Jag ger igen kan ju. Newcastle hade typ fyra av de gula korten de första 20 minuterna <laughs> Fem. Jo, ja. Och det var ettan uh, Catamon fick väl efter 20 sekunder mm. Mm. Ja äh, Det var ganska jämnt uh, var ganska... Jämnt Med fula gula kort Det var nästa... De värsta idiotgrejerna kommer ju från Sandlands sida mm. de, de värsta tacklen Ja, han, vad heter han? McLean hade ja. ju en sån riktig är... galen tackling på Simson Vad liksom. heter det? det Vid jag... straffen, så det gula kortet är bara ju bara töntigt ja. Ja. Det, det, det är väl straff, men en löjlig straff att ge Okay. Ja, det är ju, för de som inte såg matchen Så var det en tröjdragning i straffområdet Väldigt uppenbart det var väldigt uppenbart att det bara var Newcastle-spelaren Som drog i Sandlands-spelaren Sandland drog inte tillbaka Som det så ofta är i vanliga fall min en frisback Ja man såg ju, ja. såg ju mycket Bart kött så att säga på brustet där, Så det var inte så mycket att snacka om <laughs> Tröjan såg som en strut Ja men det är ju väldigt sällan man ser just de här straffbesluten i speciellt i så här när det verkligen är där karaktär i matchen eller det är ju viktigaste matchen för de här nästan alltid, varje säsong. Och att man då får en straff som ändå kändes ganska enkel även om det är, det är ju straff men det är ju ändå man brukar inte se den så ofta kanske. Det är ju rätt ofta det dras och knuffas i straffarådet. Mm -hmm. Sen var det fighting face när som satte den <laughs> Alltså det, jag, jag tänkte på det för Sandell Jag funderade på det för att eh, Minio här målvakten i Sandell hade ju också en sån mask för några eh, må Någon månad sedan spelade han också en sån Och det blir så kul för då tänker man så här, för då spelar jag inte de samtidigt så tänker man att det är, den där med hela masken är någon sorts vandringspokal de <laughs> att den som förlorar på påken får ha den liksom Ja det kan inte jag hoppas att det är så att det är någon skön ja. stora bakom är det någon som vet varför han hade den? Eller är det för att jag brukar... Jag har inte sett Bentner spela så mycket. Inte, jag har ingen aning. Han har andra på väg från krog. Ja. Det var väl en Det är inte så att han... Det är inte så att han har med en sportbil. Han kanske inte skadats då. Så han har gjort det. Ja, det. Har han inte det? Ja, just det. Det kanske är därför. Jag. Han, har, han, han skrotar ju någon bil, gjorde han ju. Mm, någon dyktig kökort ifrån honom också. Ja. Kanske var i samband med det då. Ja, jag... Jag undrar om man inte blir av med körkortet då. För då, jag ska, jag ska kolla. Mm. Ja, gör det. Nej, det är ju fantastiskt i alla fall. Jag trodde inte när Benten gick fram till att ta straffen att det skulle bli mål om jag ska vara helt ärlig. se för sig. Det var ju när... Ja, Nej, när han blev... när, f... när av med körkortet, det var inte där. För då hade han ju vandaliserat bilen. När de var full. <laughs> ja, just det. Var det han och K Ketermol, eller var det? Ja, det här med Ja han och Kattermole. Men det är inte gött när match bara grisar ur egentligen Att det blir så här borderline fängelsestraff ungefär på en del tacklingar Och ja. de gör man får, man får en sån gott bit en par gånger per år Oftast Sandland, Newcastle tycker jag Eller Liverpool, Leverton brukar bjuda på såna grejer mm. Förr i tiden var det Arsenal och United Mm Nej men överlag så var det ju Det var ju en jäkla tempo i matcherna Så alltså, även om det smällde hårt så var det ändå Bra fotbollsspel överlag när de väl höll bollen Höll sig på backen Eller hur man ska säga Ja och det blev ju mm, För del så Blir det ju bättre när Benarfa kom in för att säga Han eh, borde starta mm. alla matcher det tycker jag i alla fall Ja han var ju, han var ju, han var ju Lätt matchens lidare tycker jag han skapar ju jäkligt mycket. Ja, Han får ju mm. två gubbar mot sig och går förbi dem varje gång nästan. Mm ja Jag hörde de engelska kommentatorerna gnällde lite på honom efter det kändes så, så sjukt så här bara att de gnällde på honom för att han är fransman typ för det var så ja, ah, gå förbi en gubbe det är bra, gå förbi två gubbar det är jättebra men man ska inte försöka gå förbi en tredje då ska man passa liksom <laughs> man sura det. typ, men då var det liksom där. han hade ju inget val för det var ju stängt han var ju tvungen att gå förbi dem ja. men det men vi, vi missar ju faktiskt det röda kortet också kan vi nämna ja, en ful armbåge av Sessing på på Tiotia mm. eh, ja. Tiotia sin tur som smällde till var det kattermål rakt i fejan Med en dubbelnävel mm. eller vad var, eller i bröstet Bröst, ja Ja, borde ju också ja, få trötter Kattermål som du utvisad efter matchen var slut för eh, kragomål <laughs> ja. Men det är ju så klar utvisning, det är inget sånt Nej, nej, det... nej vä väldigt onödigt får man säga Speciellt eh, en sån spelare som Sandelen Verkligen bygger mycket av sitt spel på mm. Som verkligen behövs på plan Ja, han var ju rätt bra faktiskt så det, det här skete sig kan man säga Däremot var ju T.O.T. tämligen värdlös från och till Tyckte han gjorde ja. många Kassa saker på riktigt Alltså det var nog den match jag sett med Newcastle När han verkligen varit sämst Jag tyckte det var riktigt Alltså i första alek var han ju verkligen. Han var ju fel och missade boll Han skulle slå en avgörande passning Varenda gång han fick bollen kände jag Det var alltid en sån här svepande Långboll mot av straffområdet Som man gör någonting av En gång på tusen i princip Oftast bara glider den ut till inspark Han har inte varit Lika bra den här säsongen som förra Sen har han varit lite borta skadad och afrikanska mästerskapen och grejer som har stört. Men det är Ja, han, han är jävligt bra när han är som bäst. Mm. Annars har väl mm. den babba slutat göra mål nu. Det är väl en raka matchen utan balja. Ja, det är något sånt. Missar man straff så... Någon är det inte mycket jag ut. så. Ja... Uh, även om den hade gått in så hade den varit dålig mm. Då hade den varit superb Om den hade gått in <laughs> det, Aj, det bör väl nästan Var det nerverna som tog ut sin rätt det, det kändes som man brukar inte slå Ha riktigt så dåliga straffar faktiskt. Det är ju alldeles för nära målvakten mm. Ja han har varit lite äh, Väntat in lite mer äh, När jag sett innan äh, Helt hur säker som helst Men han var nog lite nervös Första derbyt kanske jag fick ju lite, jag kände ju direkt att den där, ska, den där ska ju Chola ta Han skulle ju satt den med en helt hundra på Chola med gör ju bara mål mot Sandlund ju... Ja men det är det, och han är ju, han är ju mer Newcastle, true and true Nej mm. äh, det är ju gött, det var ju faktiskt, det var ju inte helt oväntat att det var Chola Moby som kvitterar heller Nej <laughs> Faktiskt ett klassiskt tråla Amiobi-mål också, så här bara. På bollen och så två fjöter in. En dålig träff, kan man säga. Jaha. Mm. Vi ja. gick väl via målvakten in, typ. Ja. <laughs> ja. Nej, ja, det varst vast. Ja, men har gjort mål ja, fyra vet. av de fem senaste derbyna på St. James' Park, faktiskt. Ja, det gick styrigt bra, faktiskt. Gjorde den här det alltså, hat-tricken och sånt ni vann med 5-1 eller något liknande? Jag tror du två, då tror ja. Nolan gjorde nog några... Det var nog han som gjorde det. det. Det var det. Den gamla... Den gamla championship-spelaren. <laughs> han, han, han är rolig. Värdlös mot... Oftast, men väldigt bra mot Sandland. Alltid. Mm. Han är ganska bra på att skarva över lag annars, får man säga. Men inte så bra på att göra mål. Han är lite som Hesky, kan man ju säga. <laughs> Tycker, absolut. Tycker, uh -huh. uh, Men som sagt han, han har ju hjärta för laget liksom, Och det märks ju speciellt i derbyna, kanske. Mm. Ja Det kan man leva gott på i Newcastle mm. Hur har det känns den såna här säsongen Newcastle ligger sexa i tabellen det Har man inte sett sen Bobby Robsons dagar Nej att de ligger där Så här i mars Det är väl den största överraskningen Får man säga är över förväntan får man ju absolut säga Hur tänkte du som supporter i somras när man sålde viktiga spelare som Barton och Nolan som vi pratade om nyss också? Ja det kändes ju lite eller ganska osäkert får man säga, man visste ju inte riktigt hur de skulle komma in alla nyförvärv där men ja, Ba och Kabay har ju varit väldigt väldigt bra har du någon vem är din favorit? Det har vi egentligen inte gått igenom med oss andra heller, det borde vi kanske ta vi kan ta det i slutet av programmet, vem som man har favoritspelare i sitt eget lag mm. så det kan ni fundera på tills dess för det kändes som en sån grej som man man brukar oftast ha en eller två spelare som man har ett lite extra gott öga till av olika anledningar men är det någonting mer vi vill prata om, Newcastle Sandland jag kan fortsätta hyllningskörerna till Shola Amiobi. Ajaj. Han ju ligger femma på antalet Premier League mål för Newcastle genom tiderna Han är, jag tror han är sex mål ifrån för att från att bli två. Typ Andy Cole och Les Ferdinand och Peter Beardsley har väl gjort 46 mellan 40 och 46. Och säger Andy Cole har varit väl två säsonger, men Shaw har väl varit tio säsonger <laughs> kanske. <Ja. laughs> Hur många Michael Owen gjort? <laughs> Han är inte få topp sex idag. Jag tror att det är <här> Alan Shearer som äter ja. ja, inte helt oväntat. hundra typ mål före mm. Det är ju nästan det man saknar mest när man ser att Newcastle får straff. Att man, man vill ju se Alan Shearer straffarna. Liksom. Stenhårt i krysset. Sen handen i vädret. Ja. Ja. Innan han sett att den gått in typ också. För han vet att den sitter. Om någon, någon som är duktig på Google kan ju kolla om man kan få fram någon procent på hur många på straffar som Alan Shearer har satt. känns som att han har ganska hög procent där. Ja. Eller så är det jag som har en egen bild av det, bara att han är helt vansinnig. Bra jag vet ]are. att han missat några så han är inte övermänsklig. Helt hundra han inte ja. faktiskt. Nej, det var synd. Det var första, första ja, min bild min ja, bild av ja, men... <laughs> Ja, det eh, nej men som sagt är det någon som har någon andra frågor till Jonas? Var vi andra två kanske om kring Newcastle's framgång i denna säsong eller något sånt Nej, ja. Blev väldigt tyst där så jag antar att Per inte heller har något. Mm. Ser vi kommer på någon. Jag dem kan igen. ha fråga till Då... Liverpool-supporterna där vem de ja. vem de tänker värva nästa säsong från Newcastle. <laughs> <laughs> Så jag kan ja. på. Blir det bara? Ja, det tror jag knappast va? Nej, jag, jag. jag skulle nog ja, typa i... på uh, Kabai kanske. faktiskt. Det kommer ja. inte att smaka fel. Nej, jag och Per satt att lite om uh, hur Liverpool kommer att värva tillbaka Torres nästan så. Skulle inte för <laughs> förvåna mig. Nej. Men de går ju på statistik. Det känns ju ganska dumt och välfört att ha arrest då. Låna in honom då. Det är ja. någonstans det, det är det som är problemet. Men annars så skulle det vara... Jag tror att det skulle kunna gå bra. Ja. Just för att mm. i Liverpool skulle han kunna känna sig lite trygg igen. Och han är ju inte värdelöst. Det är ju bara så. Han är ju faktiskt Nej. så han är bra. jag att han inte gör mål. Mm. Mm. Nej, men andra, jag menar det kom ju snett in i Chelsea och... Sedan utnyttjar de inte hans styrkor Och jag menar då Då blir det så Jag menar det är ju Jag skickade en statistik till Robin igång Om Fernando Torres Att Fernando Torres under tiden I Liverpool under Rafa Benitez Så snittade han var typ 0,7-0,8 Mål per match ungefär så 80 baljer på 110 matcher Något sånt och sedan innan och efter Rafa Benitez så har han gjort så här Runt 100 mål på över 300 matcher Så kanske där är också en del av förklaringen ligger Men är det är inte alls möjligt att han skulle fungera i Liverpool faktiskt Även om jag är tveksam till att det skulle hända Ja Ja, jag har ju ett par, par frågor på det, Eller jag dels måste jag konstatera att ja, det är ju ganska käckt Att ha en annan spelare som spelar bra Men som inte gör mål i sitt lag Passar bra in med resten av Liverpool-spelarna ah. eh, Men skämt åsido då Så hur skulle fans eh, se på det här egentligen? Hur, hur hade det känts att se honom i Liverpool-tröjan igen? Jag tror inte det hade så post jag, jag har inga problem med att se honom igen Jag var inte sätt jätteupprörd när han lämnade Eller tycker jag var mer tråkigt Att han inte gav Kenny mer tid eh, ja. Men jag tror många andra skulle tycka att äh, det är för att han kommer tillbaka Och att göra det, han är ju värdelös Men uh, Men sen är det så att Får han tid att börja göra mål Då, då, då är han populär igen ja. mm. Troligtvis skulle han, Om det nu skulle vara så att de säl skulle sälja dem Så skulle de Skulle ju kunna köpa tillbaka dem för ett bättre pris än vad de sålde honom för Alltså det skulle inte kosta alls lika mycket Och eftersom man har varit så dålig I Chelsea och gjort mål så är det inte precis så att det är en sak om man skulle varit bra i Chelsea, för att då skulle han ju påverka att Chelsea har gått bättre, men de har inte gjort så jättemycket Så just därför så... Jag ser inte heller så jättefarligt för att Problemet är ju att inte det som värvades in inte funkade Annars mm. skulle det ju kunna vara en jättebra affär och sälja honom för de pengarna de får bra pengar på Mm. mm. Jag menar, men... man ska ju i tanke också att Innan han såldes så var ju Luis Suarez redan på väg in till Liverpool Jag menar tanken var väl egentligen att de två skulle spela jämsidigt på topp Och det tror jag ja. det hade funkat mycket bättre än med Andy Carroll Jag menar Torres han kanske inte har samma klipp i stegen som han hade tidigare Men han är fortfarande väldigt snabb, får de väldigt bra springen då Och liksom vet vart han ska stå och har den rutinen som Carroll inte har och en fantastisk avslutare Även om... Ja, Ja mm. Jag kan ju ta upp ett av de hetaste ryktena Det senaste har ju varit dessutom Kälsa, Där Rafa Benitez kanske kommer att hälsa på uh, Tror ni han skulle få fason? Tror ni uh, Torres hade känt sig mer hemma då kanske? Det tror jag, de är ju po bra polare Är de ju mm. Och riktigt så, och jag menar som sagt Man har sett hur Torres har presterat Under Benitez så menar jag, någon som vet någon man får ute bästa av taget så är det ju Benitez. Men problemet är, det är väl resten av laget och ägande delen som inte tror skulle gå hand i hand med Rafa Nej. Var det någon som läste Wendelman's krönika om det med Rafa Benitez? Nej, det jag Jag var lite intresserad för han verkligen vara helt emot att det skulle gå till helvetet om han. Jag inte, jag inte har läst Vet jag inte varför han Men man hatar ju honom redan I Liverpool mm. Av okända ja. anledningar. jag vet inte, han såg ju honom hela tiden I varje krönika tyckte jag Så Han jag inte inte helt såg ju att han gjorde ett bra jobb med små medel Han tyckte väl bara att han Inte resterade med en stor klubb mm. han tyckte, Vilket han tror att man bara kan göra Utan att Måste, måste han ju tro i sådana fall för att det var ju, Han har ju mm. fått vända på pengarna Många gånger ja. Sen mm. kunde väl Benitez ha en liten dryg attityd och liksom, ja, det är ju, han såg ju tråkig ut också liksom, för han trolig. jublar. Men jag ja. fan bryr sig om det så länge det går bra. Så är det ju säkert. Och sen har ju vännen man har väl säkert träffat honom också så han, det är klart att han har en bättre insyn jag har ju, mm. Men jag vet inte vad det var som sagt. Det, han, han tyckte i alla fall inte det var rätt. Och jag tror inte heller på liksom, det. Nej. Ja, det det är ju, rimmar ju dåligt med många av de här motiveringarna i övrigt. Alltså att han vill se ett attraktivt Chelsea det är ju Benita står ju för en, en fotboll där man kanske vinner Och framförallt vinner kuppor Men där man inte spelar jätterolig fotboll Alltid Ja, så är det. det är ju ingen, ingen glad brasilianare fotboll direkt i alla fall nej, nej. <laughs> Ganska taktisk. Men ja Jag vet inte det är... Jag ser det inte som omöjligt ändå Men alltså det Visst, Benitez är inte glad för pollen han är inte Seman direkt När det kommer till det Offensiven eller någon bjälsa Men jag menar, när allting klickade Som det gjorde för Liverpool, då var det våren Var det 0-8 När här, ja, Real Madrid fick 4-0 I röven på Enfield Och det blev 4-4 mot Arsen, 4-4 mot Chelsea Och 4-1 mot United Och sånt, jag menar då liksom spelade Liverpool till full och då var det en jävligt offensiv och väldigt fin fotboll. mycket visste mycket liksom att ha mycket possession och sånt men oftast var det en, en jävla anfallsfotboll så som liksom bara en virvelvind som flög fram. Men eh, sedan när det inte klickade både självförtroendemässigt och spelmässigt från spelarna då, då eh, var det väl problem. Det var väl riktigt liksom att de där som liksom, måste man säga... Fringe-spelarna i Liverpool Kunde inte riktigt komma in och göra samma avtryck som De bättre spelarna gjorde Men det är ju någonting man annars kan se Typ som jag är på Typ i United är liksom hur Jono Shea kan gå in och göra att Michael Carrick jobbar ungefär Utan att liksom mm. hemma laget Allt för mycket men det var inte riktigt Samma sak i Liverpool Men liksom när startelvan var Som starkast och självklart Stod på topp då var det, då var det Mm. Men, men ja. mm. Det blev en ganska smidig övergång till att prata Lite United då eh, Tottenham United i 1-3 ett, ett United som eh, ja, har ganska lätt för Tottenham Av orsak anledning, jag vet inte till varför Brukar inte behövas någon jätteinsats För att vinna mot Tottenham Trots att de spelar bra mm, det är 26 eh, ja. raken nu Det var det utan Något sånt Mon monster yeah, no. äh, sviter Verkligen Är det inte äh, Men äh, ja. ja Jag tänkte ja. säga Är det inte United som är bra Och så får de hjälp av en linjedomare Som den klassiska <laughs> bollen äh, In i målburen Nej det var den visst inte <laughs> Lite så äh, Nej men även så Den här gången DJA fick göra en hel del kvalificerade räddningar mm. Och även Det var ju faktiskt ett mål som var inne för Adebayor Där som tog på handen Lite innan Mm det är också en sån som... Det var väl mer för att domarna hade stått väldigt bra såg. Det kanske ja. i det här fallet. För i vanliga fall brukar man ju inte kanske blåsa av där. Nej, när det, nej inte var det, var, det var bra placerat. Mm. mm. Visst att Tottenham hade bollen och spelade så jag och det sker. Jag fick väl göra no några räddningar. Men jag tyckte inte det var så att det kändes oroligt någon gång att liksom äh, fan, nu, nu, nu klarar de inte av pressen mer liksom, utan mm. fan nu... Eller liksom att Tottenham kände Ja fan, vi har dem på fall här Utan det jag tycker jag oftast känns som Om man nu ska läsa av liksom, Med en ren känsla från tv skärmen så var det väl att Tottenham var liksom det mer Försiktiga avvakten laget rent mentalt Att liksom att de hade bollen Men de visste att Gör vi bort oss Då sitter det En boll bakom Friden. Mm en sån liksom gnagan ordet Liksom att United ren har ett mål upp Mentalt så att säga Ja men det var ju lite det Det det man ju lite på När Rooney får nicka in den där bollen mm. Det är ju sånt här Det är ju en gratis mål där ju verkligen Ja Och, och sen och, och sen Men sen får jag säga Det avslutet av äh, Ashley mm. där är ju inte, Det är ju inte dåligt alltså Det är 2-0 Ganska snyggt Helt okej okay. Ja. Nej skitsikt mm. Och sen, sedan så får han göra När han får promenera så där så är det ju, det är ju självmord För fan mm. jo, Man såg i det målt på fem sekunder innan det kom När han fick bollen mm. där och de bara Backar ner och ingen tar upp honom Men bara sitter. Ja. Nej för det är ju så Han, han är ju inte snabb med bollen så är man pressar man lite Han är ju ofta gärna att Lite halvstilla stående när han ska skjuta mm. eh, Och så jag menar Det är ju inte jättesvårt att täcka ytan där men ja, ger man ett par meter så är det kört Ja det är lite så, Ashley Young var nog under långa stunder sämst i Manchester United Fast han gjorde, mm. han gjorde, po han gjorde poäng, men det är ju det, det han kan, han kan göra poäng Han kan inte bidra så mycket till spel egentligen Nej. Han gick inte Jag tror inte han gick förbi en spelare på hela matchen i princip Han, ut han, bara, ja, han försökte men han kom så han, st han stampar lite på bollen ganska ganska ofta men mm. så alltså gör han sina poäng och det är också en egenskap som är jävligt riktig. Jo, alltså jag, när jag ser på innan att jag blir så frustrerad varje gång han får bollen för han stannar upp, det är så här flödande anfallsspel och helt plötsligt får han bollen och så står han bara still. Och så händer ingenting. Så tappar, kommer de andra hem på försvarspositionen och så ska han försöka gå förbi någon och tappa boll. Så får Michael Carrick rädda upp situationen. <laughs> som så många gånger för. Jo. Mm. Men sedan Defoe kommer in Gör ett, äh, en strut Och man börjar ju fundera lite Varför han inte spelar från start nästan När han ju mm. gör sådana mål ja, Det var ett klassavslut var det mm. Det var det var faktiskt det, det är nästan i paritet Med, med för mm, det, han, han, han lurar ju dig helt totalt han, ju, han visar ju att han ska skjuta i andra hörnet men, mm. Och viker ner den Och sen den, den, den skruven Den får som dyker Det är inget lätt, det är inte lätt att rädda den Alltså Nej. Men han står på helt fel fot ja. Och lite skymd också jo, Så Men det är ju lite han vis... smart gjort av Defoe där Ja det är, jätte, det är väldigt, väldigt smart gjort Men Det har väl alltså, Defoe är väl Annars tycker jag inte någon säger jättebra Avsluta han här utan är, nej. Han slösar ganska frist Och sen har ju också så här varit bra När han har fått chansen nu mot Tillsammans med Adde på ja, topp Lite förvånande har han ju. Mm. Det vore ju Symptomatiskt om en gammal spelare Spelar bra mot sitt Gamla lag Ja men de det är ju också. faktiskt också symptomatiskt Att United spelare spelar aldrig bra mot United så Nej det är så, är, så är det faktiskt Jag vet inte om de har en bonus i sitt kontrakt Eller vad det är men det... Ja det är faktiskt lite konstigt ja. Släkten är inte så ofta värst där. Nej inte på samma sätt Som det är ofta är vanligt vanliga fall, i alla fall. Det är, För ja. det har jag tänkt på flera gånger nämligen Att det verkligen är så att Det är alltid typ när man kommer tillbaka Så gör Nästan snarare att de hjälper till så att United finder <laughs> ofta ofrivilligt men ibland funderar man ju nästan. Ja. Sådär. Ja. Är det något mer vi vill säga? Tottenham tappar lite tabellen. Arsenal en chans att komma i där. United hakar på. Tottenham ska väl <laughs> klara Champions League då och då är de väl nöjda? Ja det ska de ju vara. Det tycker jag i alla Mm. Mm. Ja, absolut, de har gjort en bra säsong hittills Nu är bara undvika Den vårkollapsen de hade förra året mm. De inte plockade särskilt mycket Men alltså det... Nu har de börjar få lite småskador Och avstängningar och Så alltså. så jag menar Det, det krävs inte så mycket faktiskt För att uh, Det ska braka neråt Fick menar, sen... Parker ett kort Eller hur var det med det? Han fick rätt kort i matchen innan där ja, ja. Mot Arsenal det. Ja, ja Det där väl saknas Framöver mm, Ja det var bara Den här ja, matchen det. tror jag I och med att var två just. gula Ja men, men han saknades ju Det är mm. de, det var, det är lite, det är också Nu kanske jag biter men Det, det händer ganska, det är så ganska ofta då United får möta det bästa laget tycker jag För Tottenham saknar ju Bale Parker och Van det var, Det är ju typ topp tre i den här mm. laget den här säsongen Ja, Parker i alla fall är ju hur ja, viktigt jag, som ja, helst de Det inte de har som riktigt så bra, Men han är ändå stabil som fan Och sen mm. Lille är ju, är ju irrationell Och bra på alla sätt mm. Så där, när jag såg starten Så tänkte jag in, Innan matchen så tippade jag När jag inte tänkte på vilka som skulle spela egentligen Då tippar jag på att eh, Tottenham kunde vinna för att det känns som att de, de har så bra lag Så att de skulle kunna vinna på hemmaplan mm. Men sen så bort med tre Tre mittfältare Dessvide det Och på tal om, ja, om att inte låta bitter Men som du säger att United möter dem också Just efter att de har åkt på 5-2 mot Arsenal och de tappade 2-0 Ja ja Det är bra lag men Det är så Ja Tur förtjänar man inte ja. <laughs> Ja, jag är lite med det uh, Ja, ska vi gå vidare? Eller något mer? Nej, Nej vi frågar det är... Ni vill inte ha mer ångest Över United naktid hat Nej, jag, är... ja. jag har ingen ångest så Ja då tittar vi på kanske en annan kandidat Till årets vintervärvning Full mot Wolves. Full går ju som tåget. Verkligen just nu känns som 5-0 mot Wolves, som visserligen är riktigt usla, men ändå. Ja. Jag tror att tre raka vinster för Full och Försung. Men de gör det sen ja, det där året där de nästan åkte ut och tog tre raka på slutet för att hålla sig kvar. Och mm. två säsonger känns det och sånt. Så. Två, tre. Ja. Något sånt, ja. där. Då... det är väl också så att United möter dem snart. Tror jag tror jag tror de har, de har kvar ja. Det är också en sån Med tanke det jag pratade om förut Med, med City Att de har ett svå, lätt svårare program United har lite mer som Inte lika, lika självklart svåra För att det är ett bra lag Mer så att de är mm. bra form. Mm Nej, fullem ser ju oroväckande bra ut med, På Grebniak Som är, verkar vara ett monster I straffområdet Verkligen, helt Ja, ja typ. missat något avsluten <laughs> Nej Jag undrar det ja. Även om det här tredje målet var lite roligt. Han stapplar framåt och slår in med vänstern nästan. Ja, jag, tycker, jag, ty ja, jag tycker det är, det är ju fantastiskt bra gjort. Ja, ja. det är ju så att... verkligen bara få ner farten. Och, ja, ja. Men, ja, han är, ja, precis. Och så märker han att fan, det går inte med den foten som jag, han vill avsluta med. Men så typ, mm. fäller han ner kroppen och får till det ändå. Det räcker ju. Mm. Ja, det är ju ett bra avslut. alltså rent mm. såhär, Det är ju väl placerat. Han har ju kontroll på den. Ja. Då tar de. Fullen så får man väl också säga det att det är bara topp 5 i ligan som har gjort mer mål på hemmaplan än vad Fullen har Fullen har gjort mm. 29, Arsenal 29 Chelsea Tottenham 30 och sedan är det då med lagen som ligger det uppe runt 40 var. Mm. så det är cred till liksom, det är, de är bra på Craven Cottage och cred till eh, Scholl som har fixat till deras anfallsspel mm. Dempsey också ska ju också ha två riktigt snygga mål tycker jag om oh ja. man verkligen ser att han är en klasspelare eh. och ja vad ska man säga det är, eh. han har ju fått någon väldigt formtopp nu efter nyår känns det ja, får... eh, han är uppe i tolv mål men det känns som de flesta har hänt efter nyår han har fått spelat lite mer forwardaktig roll i sig släpande forwardaktigt mer än yttermitt kanske snarare också Mm. ja Det är lite som jag fortsätter min test där att det skulle vara intressant att se honom i en, stö en lite större klubb Typ Arsenal något skulle han kunna uppnyttja i tror jag Sen börjar han ju bli lite, han, inte, han kommer ju inte att explodera mer kanske så det är kanske inte en värmning att, att göra så Men jag tror att han skulle kunna göra det bra där Ja, jag fortsätter dreva tesen att det här är en spelare som Liverpool borde värva typ, förra säsongen. För det ja, det, är en ja. klock alltså, han har precis det rörelsemönstret som saknas så att han mm. går och bryter igenom från kanten. Ja. Kommer med fart och hjälper till. Liksom. Det är också en klubb som Absolut. Mm. Ja. Han är ju inte ja. för en Premier league liksom så Första forward för en Premier League-vinnare kanske. Men absolut eh, andra forward för en av topp tre-kandidaterna skulle kunna hålla det. Kriminellt underskattad, som det heter. Mm. Ja, verkligen. Ja, uh, yeah, blivit bra, vad man vill säga. Jag, jag gillar honom. Jag gillar ju sig amerikanerna ofta för att de har mycket. Det är mycket go i dem, mycket fart, mycket energi. Uh, och han är ju hans andra hattrick den här halvfrannassonsången, dessutom. Han gjorde väl mot uh, Newcastle också, va? det var inget hattrick i Den här gången, det var bara två. Nej, just det, det var bara två, just det. Det var ju uh, ryssen som gjorde hattricket. Ja. Si. Vad sa du? Si, sa Ja, si. Jag tyckte du sa finnen så jag blev bara förvirrad. då. På grepp? Jag kan väl inte finsk? Nej. <laughs> uh, lätt, lätt att höra fel. Lätt att höra fel. Uh, ska vi se. Sen är frågan. Ja, Ja. ja frågan var, Wolverhampton uh, gör också, ligger där nere och åker på 5-0 när man behöver poäng. Ja. De spelar ju 2-2 borta mot Newcastle innan där liksom. Mm. Mm. Då hade de väl ändå 2-0 i baken tidigt där Och mm. lyckades klocka upp det Ja mm. Men de Ja Det är inte mycket lag kvar i det laget Som man ser, när man ser dem Det känns väldigt Virrigt Och jag menar deras försvar är lika dåligt som det varit varit Under hela säsongen Och Ja de är De väl mina Favorit till åker ur Skulle jag säga Det blir ju en god match Wolves Blackburn nästa omgång Mm skön ångest Till <laughs> Verkligen Nej det är det vi ändå lite Den här ångest mm. Stämningen som lär infinna sig Paniken är i fall något Lag tar ledningen också mm. Alla härliga misstag Man kommer få se också <laughs> Ja Mycket press där ja, det är gött. Det är mycket ångest. Det är underbara ångest i delitserien just nu. Vi byter spål totalt. Mm. Så är det är svinviktigt. Det är det som är kul med slutet av säsongen. Nu har vi ändå kommit tillbi de här omgångarna där det känns som att... ja Det har ju känts länge ändå. Så här att man har ju tänkt att ja, fan, det är ju city. Men sen så börjar det närma sig mer och mer och då börjar varje poäng bli ännu viktigare. liksom mm. För, för ett tag sedan så kände man att ja, City kan tappa någon poäng För United kommer, fort kommer också tappa någon poäng Men nu är det så pass få omgångar kvar Så då kan man lätt göra det rent hus Ja alltså United börjar ju komma in i det här Att de behöver inte spela på topp Utan att det, ja, Just det vi pratade om innan Att man kan skicka in en O'Shea oh Eller man kan skicka in en ja, lite vem som Och så gör de jobbet som behövs mm. Med rätt inställning liksom Målen trillar dit Uh, samtidigt så har jag ju svårt att se att uh, om inte uh, Ro Rooney har ju varit extremt viktig i år och verkligen leder laget mm. och, och Skåls också för när han kommit tillbaka är också helt vansinnigt att han har varit så viktig mm. för att vända, vända den faktiskt nedåtgående trend som fanns lite innan mm. Jag tyckte inte han var inte jättebra i första i alla fall, då tyckte inte jag att han gjorde så mycket inte vad jag såg i alla fall men det kanske bara var jag uh, Jag tycker han brukar vara det ganska dyktig så rent att han han ger en trygghet i de andra. Alltså Carrick är ju typ tusen gånger bättre bara för att Skål ser på plan. För han vet hur han springer. Ja, eh, och det, Då blir ju Carrick bättre och då blir hela laget bättre. <laughs> Carrick är ju helt vansinnigt viktig. Och vilket också är helt vansinnigt. Mm. Men ja. kan fundera om han får spela i England eller inte. Det är ganska trångt på det in i mittfältet. Det, är det, det, det de pratar om där, det, det, det, måste, det skulle ju ändå ett svaghetstecken Och visst och visst fan är ändå Parker och eh, Barry ett bättre alternativ att ha Eller Gerard, eller ändå, jag, jag, det känns ju som det i alla fall Även om Skåls Han kan ju kanske vara med som en David Beckham-variant Och vara var lite pappa Det skulle jag kunna tänka mm. mig faktiskt, det skulle inte vara helt fel jag, jag tänkte ju liksom Carrick på mittfältet där egentligen. Jag har ju med att, att, att det var han jag menade som kanske skulle få jag spela inte skulle skulle skull, skull, hålla med. om på idén dock att uh, han kanske kan vara med en sån liten pappa-roll. Mm. Uh, samtidigt vet jag att du bra han är på den här rollen i övrigt det känns mer som att han är turig. Vi ser de planerna om inte får spela. Ja, oh, han är väl inte han är inte han är inte något karismatiskt geni som Beck. Inte lika snygg eller framförallt <laughs> Det kan man väl lugnt säga uh, Ja, jag läser en hyllning Jag har faktiskt också kommit upp på Sportbladet Precis att Mario Balotelli hyllar Zlatan Att ingen spelare i England lika bra som Ibra, eller bättre än Ibra mm. Fortsätter pola uh, Senaste ryktet är om Chelsea också Att de ska köpa Mourinho och Ronaldo I sommar mm. Det är ju ändå Ja, det är en procent chans Ja, det, det, det är så här Jo, Ronaldo vill ju säkert spela i Europa League nästa <laughs> år det, kän, det känns ju jättetroligt Åka tillbaka till England, frysa och spela i Europa League Det är ju det han vill allra mest i hela världen mm. ja, som, som united supporter är det ju svårt att Eller ja, man har ju ändå förhoppning att han kanske inte helst vill gå till någon annan klubb än United Om han ska tillbaka heller för den delen mm. Nej, går han till United No, fast det är inte jag som alltså på. Han kan gå dit. Pengarna finns också. Men eh, då måste, det, dans, det skulle ju vara City han skulle kunna gå till och, just för att han skulle få någon sorts momsdelön. Ja, fast när, när man hör honom inte prata om England så är det ju United. Liksom att det är ju, det är ju hans klubb. Liksom. Jo, så det man, är det Man har ju ändå en förhoppning där. Alltså, jag är ju lättare att säga att han går till Chelsea än att han går till City faktiskt. Ja, <laughs> Får man väl ändå säga. Ja, det skulle ju vara för att de vill. Just för att han är i sådana fall är lojal mot United. Mm. Han borde ju Eget ha en äh, monsterlön tycker man redan nu. Jo det har han ja. mm. Nu får man väl se hur det blir med monsterlöner och sånt. Med financial fair play när det kommer Absolut. till spel. Absolut. Mm. Om det kommer till spel. Ja. Det får man väl också tillägga där. Uh, vi, uh, är det något mer vi ska ta rent konkret kring den här omgången som vi missat tror ni? Nej, nej. Jag skulle vilja lägga in en liten hyllning till Swansea för de är mm. ett spelande lag Som vi brukar vara ganska kul att kolla på ja. Så gjorde de snygga mål senast också Nu får, får vi ge dem Ja, Swansea är väl lite av, De, de har fullhem är väl de som vi ofta hyllar här Kan man väl säga i pel <laughs> lite Lite favorit Eller andra favoritlag för oss flesta mm. Så lite ja. gott det är ju kanske Det är också lite så Det finns, känner ingen jätte rivalitet Mot någon av de lagen Eftersom vi håller på de lag vi gör mm. En Arsenal supporter Kanske inte skulle hylla fullhand lika fullt Det är sant Jag utlovade lite tidigare här Att vi skulle prata om favoritspelare Jag kommer inte ihåg om vi har gjort det vi Som varit med tidigare Om vi pratat om våra favoritspelare i våra lag Nej, nej det har vi inte gjort Nej men då börjar vi med att Vi börjar med, eftersom det är två Liverpool-spelare Eller ja kan väl, Är någon av er för att börja? Jag säger att Robin får börja Nu? Alltså, ja. jag menar inte jag ska eller börja ja. nu Ja, som, som spelar Som, som spelar, spelar just nu mm. uh, Eller ja, som är i truppen uh, ja. Det behöver inte bara vara en Du kan få nämna några ja, stycken jo, om du vill det är... mm. Är, det är ju frågan hur mycket man ska lägga i nostalgi, såklart. Eller hur man ska gå på vem som är. För, för dig, Steven rad det är ju svårt att inte ta sin kapten som, som den, den största. Det är, ju, det är ju han som är stor anledning till att man har gillat en klubben så länge. Kan jag säga. ja mm. eh. alltså Jag vet inte. Så det finns, men det finns ju andra som är sådana som man... Just den här sången håller högre mm. Till exempel eh, Enrique Tycker jag har varit extremt bra eh, Han har ju han gett något riktigt Och sen äh, Agger också Har ju varit väldigt bra och, Men eh, Steven Gerard är ju, Det är ju se, Sen Sen Robbie Fowler sluta Och sen eh, Michael Owen blir en fitta Så mm. Nej, jag tycker faktiskt fortfarande bra Michael Owen. För Michael Owen är min. Han är hade är barndomsidål. Ja. Den, så det jag tycker inte Det är bara trist att han inte. Dels så kunde han lika gärna kunna gå. Det var ju inte erbjudet för ingenting till Liverpool, tyvärr. Mm. Men vi kan ju alltid njuta av att han sitter och håller liksom, har nummer sju i United. Ja. <laughs> ja. Det är faktiskt Han bara sitter och håller. Sitter och håller hårt i den trean. Underbört. Ja. Ja, oh, det förstår Så, Steven mm. Ska vi gå Då går vi till Newcastle här. De nämnde ju en spelare Eller Jag, jag har för mig att du Typer verkligen gillar José Enrique När han spelade i Newcastle Ja, jag är, är ju Gammal vänsterback själv Så Sen är ju våra spelstilar Inte riktigt Likadana Men <laughs> Det är väl min favoritspelare i Liverpool då ja. men, nej, han är, han är... Ska vi välja varandras lag också Kanske Det kan vi Ja Ja ah, det kan vi faktiskt göra sen, vi funderar på det också. Eh Men annars i Newcastle så äh, Gutiérrez är väl en favorit får jag säga. Han är ju, han är ju <skratt> nästan en britt får man säga. springer som en galning fram och tillbaka och kämpar och gör lite för lite mål, det är väl bara det kanske. Ja såhär lite dålig teknik Ingen ingen hals Det är så gött man ser så här när han rycker på axlarna Så liksom de kommer över huvudet nästan Men eh, har man spindelmannen som målgest Så kommer man långt ja. Ja. Men han gjorde väl inte det sist När han gjorde mål nu väl? Nej men där innan Han har ute någon gång hyfsat nyss Det är inte ja, så okay. många mål Han gör tyvärr <laughs> Jag tror han hade slut på masker Eller något sånt där Ja, då, då skiter han gör i för det är ingen poäng då. Nej, så Nej, sen är väl Steven Taylor ju en local lad, så att säga. Han är ju i sina bästa stunder väldigt bra. Sen är det inte så många stunder för han är skadad nästan hela tiden. Ja, det är sant. Eh, vad säger du då Pär? Vad var du för favoritspelare i Liverpool? Mm, nej jag är inte lika sentimental som Robins, jag vill säga den som är bäst just nu då, eller ja han är skadad men eh, Lukas Leiva Fantastisk eh, in i mitt fält det. definitivt sånt som är grym på att läsa spelet, jävligt hård i närdekamperna och eh, inte så tokig med passningen här, utan väldigt säker trygg, lugn och inte så yvisigt spel som man typ jämför med Mascherano utan Mer uh, avvaktande uh, Men uh, Ändå en av de Bästa uh, defensiva Inne i Premier League skulle jag säga om inte den bästa uh, Extra kul också för Ända sedan han kom till Liverpool Så har han fått så jävla mycket skit För att han inte varit bra Men själv har jag väl alltid Hysst någon förhoppning om att jo, han kommer bli bra Det Man ser liksom att det finns potential. Sedan har han i samtidigt också, ska man tänka att han har skolats om ifrån det med Han var väl box till box mittfältare i Brasilien, ungefär som Gerard. Och sedan helt ny lika, helt nytt tempo, helt nytt lag. Gått ner och blivit en defensiv vinnemittfältare. Och han gör det ju då som sagt extremt bra. Så det är en imponerande resa på det. Och sedan dit han har kommit nu är mer imponerande. Därför mm. Ja, Jag var ju en av dem som inte älskade honom för att han inte presterade till att börja med. Men, mm. men det det nej, nu har det. Jag har inte att nej, absolut. Det har, det har jag gjort för att han har, det har Han har blivit bra. Det är ju det är en Rafael-värvning. Rakt mm. av, väl mm. mm. Ja. Det är det. Så det är ju trist att han inte får. Han fick ju bära lite frukter, men det har ju. Ja. Han har ju In. gjort en hel del värmning som nu är bra liksom. Agger och skärter var ju samma sak. Mm. Tyvärr fick han aldrig spela med dem tillsammans. Glenn Jonsson har blivit ännu bättre också faktiskt. Ja. Inte allt lika misstagsbenägen. Så det är också... Reina är fortfarande bra också. Så jag menar det är ju en del. Rafäl Ande över laget ändå. Men som Nej. han inte får så mycket kväll för. Utan man vill hellre minnas... Ja, oh, men fan vill man minnas? <laughs> ja, det är ju typ Morientes. Ah, ha, ha. Kanske folk hellre tar upp än de andra. Mm, yes. Sander mm, Det var inne, man. Det var ingen det. Det var lägga in tycker ni bara hoppas att det ska fastna. Det så. <laughs> kan du ligga där och fick jag fästa Salif Diaw och Jibril ja. på honom istället? Se om ni blev ah, nostalgiska. Just, ja. <laughs> Anthony en Stim Anna Pongol B Jan Rush, Du är alltså. själv då Elton Hansson Vad har du för jo, favoritspelare? Ja, jag tänkte säga det, det, det det, Du vet ju i alla fall Men eh, jag gillar ju Många spelare såklart men eh, Vidic är ju en favorit Men den absoluta favoriten är ju självklart Jisung Park Vilken yes. stjärna är, jag älskar honom det, Han kommer in och bara kör och det går fullfört åt alla håll och när han väl är på spelområdet så aha, grejen är att i United så används han ju mest för att springa och döda motståndarens kreativa ytor. yttrar eh, tills de inte orkar hänga med mer, men tittar man när han spelade i typ Sydkorea och sånt så var han ju verkligen den här offensiva kreatören och det kan man ju se bland i United också när han verkligen kommer upp på sina räder och utnyttjar kanske sin mer eh, offensiva kvaliteter lite mer Sånt Nej, en spelare När mm. en spelare är Spelar i landslaget och helt plötsligt får en helt annan roll Bara för att han egentligen är så jävla Överlägsen, fast han spelar i en för bra klubb För att få få ha den rollen Ja Det är, det är lite så Nej men det är, det är en förespelare, han gör alltid gärna hjärnet, det är väldigt, väldigt sällan han gör en dålig match Och just det, att han klarar av många olika roller Det är en sån det är en, det är en sån jag ser Som en riktigt som United-ledare Som, ja Gör, gör det han ska, liksom. Ja. jag måste bara ta upp lite tråkiga nyheter nu. Ja. Och det verkar som Paul Pogba har gått till Juventus. Nej, det är ju också National. faktiskt... För, för er som inte lyssnat så Oj. är det ju också en... En av mina spelare jag verkligen trodde på eh, att han skulle bli riktigt bra i United. Vär, det jag har sett dem att välja. Inget lån, alltså. Det mm, är väl ingen offentlig bekräftelse än. Mm. Det är vad de skriver här på internet. Mm, och en vansinnig surrealist. Så det kan jag tänka mig faktiskt. Ja, mm. oh, det så är Rajola också. Ja, vad jag hatar Rajola just nu. Varför? Nej, det är därför han inte skrivit på nytt att han har börjat arbeta med Raiola. Ja, så kan det gå. Får jag säga min favorit United-spelare? Mm. Johnny Evans. Jag tycker att han är grym på alla sätt. <laughs> Okej. Okay. Ja, så är det faktiskt. Mm. Wes äh. Brown, you mean, bro. Wait, ja. <laughs> <laughs> Nej. Mike Owen. Jag är... Michael inte. precis, nej. Om jag ska vara seriös där så kommer jag nog ändå säga... Eh, då skulle jag säga... Eh, Win Rooney, faktiskt. För han är... Oj. Han är ju ändå clash. Det får man ändå ge honom. Mm. Ja. Han gör... Han, gör, han, han är ju faktiskt väldigt bra. Och väldigt Väldigt eh, lojal. På ett imponerande sätt Nej det är bra ja, och Ska vi gå igenom jag skulle... allas United-spelare då först eller? Och så går vi vidare sen ja. kanske mm. Mm. Jag skulle väl inte hålla med om Loyal på Rooney där med tanke på det <laughs> Spelet han spelar här Hösten Men Kanske Nej, inte. Du, jag, jag tänkte mer på spelstil kanske. Ja, du menar så. ja, jo, ja. det är rätt det. Nej, jag ser nog vad väl se Viditschen då. Han var jävligt dålig mot Fernando Torres, och annars var han en grym Så min lilla motivering där. var ja, en väldigt bra mittback Det får uppskattas. Mm. Sen såklart att han fucker upp mot Torres, det är ju bambus. Ja, jag håller väl med om eh, Vad som är sagt lite där Vidic och Park eh, Tycker jag om Ja, då tittar vi på Liverpool då eh, Har du någon klar där, Bengtsson? Eller kanske den sa ja, en i Ja, jag var inne på Josef där Han är ju Ja, knappt man tror han är Back ibland, men han är ju Ja, han har Offensiva kvaliteter, bra teknik och allt Antigone. extremt stark också så jag, jag har mm. verkligen sett i Liverpool och han typ bara ut Fem bollar per match det, här. Men det är något sånt Bizarrt mycket Han är väl Problemet med hans styrka är väl också att han Får ett jävla hybris ibland tycker jag Och liksom så jag säger, så jag typ boxar sig förbi Tre, fyra pers Liksom bara genom att, att Råstyrka och så tappar han bollen oftast Ibland men det är väl inget filmhybris i sig. <laughs> <laughs> Nej, den enda, enda, det vi enda var väl mot United hade han ju lite problem mot eh, Valencia, som mm. också är ganska fysisk. Mm. Eh, men i övrigt, eh, fantastisk. Han har ju varit grym faktiskt. Eh, min, eh, Jag har ju lite skräckblandad förtjusning för Coyte såklart, som alltid är bra mot United tycker jag. Mm. Eh, och som också är en sån lojal spelare både på planen och utanför känns det, som, som ja, allt ger allt och jobba för laget. Han känns, min före detta favorit, jag måste ju faktiskt upp min favorit Liverpool-spelare någonsin. är ju ändå Sami Hyppie. Mm. Som jag verkligen gillar som fan. Som gammal mittback. En briljant spelare. Det är bara synd att han var finsk så han inte fick spela i något, mm. i något bra landslag. Ja, det är en väldigt, väldigt bra värvning också med tanke på hur lite han kostar och hur mycket han spelar. No. Mm. Det var så att han spelade alla matcher under någon säsong trots att han hade typ någon hälsena eller ben i foten eller något hade gått av typ och ändå spelade han färdigt matchen mm. 70-80 minuter och var typ bäst på plan Och det är också det ja, mm. en annan som som Pissor där när Liverpool vann med 4-1 bortom mot United så är det ju tid liksom på uppfärdning så är det väl typ Arbeloa som går sönder tror jag eller något sånt och så får mm. Hippie gå in i match liksom i och är bäst på plan, bara ja. mm. inga problem <laughs> Nej ungefär så ja, kära minnen mm. känner att det var värt att ta upp där Och Newcastle tittar vi närmare på då Vad säger ni? Per kan börja då eh, Ja jag Skulle väl säga I så fall eh, Kabaj eh. Gillar jag väldigt mycket Väldigt eh, elegant Mittfält fält är liksom klarar av att liksom sitta djupt Och ändå Och, och slå bollar där som samtidigt eh, går framåt i banan Behärska liksom en stor Särpassningsbredd Om man får vara sånt som man vill säga lite Skålsaktigt så, liksom kan slå långt Kan spela kort och snabbt uh, Och är liksom Bra fysiskt också, det har jag sett uh, mm, så det är Han som får mitt pris där Mm Den Tycker jag han ska bli glad över uh, Robby då Ehm uh. Ja, det, är ju... Kaba, ja, det är ju han är ju varit jäkligt bra Och Sen är ju han... Han har ju han bara spelat den så Så är ju lite så... Man mm. alltså, måste ju ändå lyfta på min För eh, lite, vad ändå För att han har utvecklats till, eller han, han var ju inte jättebra i början Men nu tycker jag ändå han han är oftast väldigt bra att bära upp den här backlinjen på ett bra sätt. Ja, jag har ju min... Jag har, tittar ännu längre banan faktiskt. Tim krul. tycker jag är fantastisk målvakt faktiskt. Och en stor anledning tror jag till att Newcastle kan vara med där uppe och fortfarande tävla. Mm. Ja. ja. Jag är också en sån kollegium blir väldigt bra den här som tycker jag. Mm. Ja, Åh, är bland de bästa idag, så att säga. Rolig, cool. rolig. Han börjar få lite <laughs> Ja, det... Han börjar växa in i det. Han börjar hetsa lite där mot Sunderland senast Krull så han uh, han börjar få lite uh, få lite skinn på näsan, eller vad man säger. <laughs> Kör dem. Eh Eh, kör de Daddy Crew när de sjunger om honom. Det vore <skratt> episkt. <skratt> <skratt> Troligen faktiskt. Det, det måste de göra. <skratt> det är ju hur bra som helst. Har det, det var Kroligen att de gjorde det? <skratt> <skratt> <skratt> Kroligen. Det vore ju underbart om de gjorde det. Ja. Jag vet inte Ja. Här har det ändå varit det sedan 2006. Ja, Peter är ju ja, Harper så... Harper är väl mm. utsköttad någonstans. Så. Jag vet inte vart han är. Nu mm, är vi Andemånvatten. Mm. Jag tänkte säga han blir värvad till något lag som Andemånvatten är rätt säker på. Ah, ja. Jag tror han är Vattengolden Brighton, fast han är nog tillbaka. Fast nu är det. Brighton, det är ju Championship, va? Ja. Mm, uh, han har varit utlånad till ja. Brighton, men det står att han fortfarande tillhör Newcastle. Jag tror han på är i Wikipedia. Han är hemma och fyller på. Okay. Har tillhört Newcast'en 93. Ja. Till och han har varit första, säsong, första målvakt typ en säsong och det var när han championship. Det är bra. <laughs> <laughs> ja, så kan det vara. Vissa nöjer sig med de enkla sakerna i livet. Ja. ja det har ju varit bra målvakt att stått framför honom så sett. Och han har ju han ju faktiskt varit väldigt bra när jag väl fått spela till hans försvar. Ja, äh, det är... Det... Given han var det är så svårt och Han var ju bland de bästa mm. i hela Premier League Så vad fan Ja, ja. Nej, det är inte så mycket att snacka om Ja, är det något mer Vi vill prata om I detta avsnitt av PL-podden Jag tycker vi, vi borde nämna att det är PL-podden ofta där, För att göra lite reklam för oss själva Fast mm. lyssnar man redan på dem så kanske det är onödigt Ja, det, det är ska så det. att vi li ligger mellan två program <laughs> <laughs> mm, Ja, exakt så man vet vad man har rattat in liksom. ja, Nej men Är det inget mer vi vill tillägga Så tycker jag vi tackar Jonas Bengtsson för att var med Tack så mycket själv. Tack Jonas. Mm. Och så kan Jag vet inte om du vet Hur vi brukar köra shoutouts här, Annars kan Per få börja Så förstår du nog konceptet mm. Besök liverpoolsweden.se Och följ mig på twitter Twitter.com Slash 2 s det är ditt liksom. så mm. Ja, Robin Ja, eh. Jag vet inte vad, jag har ingen, jag har ingen bra kärsen den här gången Jag, är, jag tog för upptagen, med. Ja, eh. jag Glöm inte att jag borsta tänderna Ja, borsta mm. tänderna Både morgon och kväll, det ska man göra Jag har borsta tänderna både morgon och kväll och det är viktigt att göra Gör det Tänk på mm. karies och baktus. Det heter så. <laughs> jag tror det alltså Vi gillar damerna också Ja det är viktigt Att ha en fräsch direkt Ja Jonas Var hittar man dig i alla fall Ja jag, inte Premier League i alla fall Inte mitt jobb Men Ja man hittar mig Om man ska hitta mig så sitter in på Nufk.com Där är en bra sida om Newcast i alla fall <går> <går> ja det är bra Då äh, tackar vi för oss Jag heter Jonas Hansson jag kan hitta på Twitter på Elton Hansson Heter jag där Bara att googla lite och sitta med mig äh, Jag var förbi Robin här i antal följare Men nu har de kommit till Jag har tappat två låtsasföljare Så nu är vi nog på samma igen Ja massa låtsasföljare, följare. vet inte fan de är, det är helt sjukt <går> Ja, inte lätt. Men i annat fall kan man höra mig på Radio Boeslän. Det här har varit Pelpodden med mig, Jonas Hansson, Robin Johansson, Per Bengtsson och Jonas Bengtsson veckans gäst. Och vi är tillbaka nästa tisdag. Och ja, prata mer Premier League helt enkelt. Så tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Hej då. Hej. Hej.